Parlant de carícies, l'home més eh, sensible al programa. Ah, sí, sí. Bon dia. Bon dia, David Balaguer. Avui la secció és un homenatge a l'orgasme. Des de fa un parell de mesos a Catalunya està passant una cosa realment estranya. Els orgasmes d'alguns catalans tenen banda sonora. Carai. És quelcom inexplicable. Però 3 de cada 10 catalans escolten una música que ningú sap d'on surt en el moment de l'orgasme. Tot va començar una nit de gener. Em vaig tancar el lavabo de casa i, sense adonar-me'n, em van assaltar pensaments picants. escots generosos, colls llargs com un dia sense pa, cintures de avispa. Oh, una erecció. Em vaig veure obligat a calmar aquell carrossel d'imatges jo solet, com quan era un adolescent. I en el moment culminant, el meu orgasme es va veure embolcallat per una banda sonora... Que va ressonar tota la casa. Vi su vanar dos va. Oss ich höre, el papa està escoltant una música molt estranya tancat al lavabo. Però el meu fill, estàs bé, amor? Era la Merlèn. Sí, Merlèn. Tot bé. Tot bé. Tot bé. Aquella nit no vaig dormir. No pude pegar, ojo. El dia següent vaig anar a visitar el meu uròleg. Fermín, estic espantat. Ahir, mentre estava tenint un orgasme, vaig escoltar un tio cantant que no sé d'on coi sortia. Em moriré? No t'amoïnis, em va dir. Això se'n diu tenir orgasmes en banda sonora. O la síndrome Carrington. Ve d'Amèrica i s'està extendent per Catalunya a la velocitat de la llum. No t'has de preocupar. És un virus inofensiu. Aleshores... ...vaig decidir preparar un reportatge pel món a RAC1. Vaig anar a buscar ciutadans de Catalunya... ...amb la síndrome Carrington. Durant els propers minuts... ...escoltarem diversos orgasmes en banda sonora... ...que han anat enregistrant. M'he mm -hmm. convertit en el caçador d'orgasmes. I avui, finalment... ...puc presentar-vos el meu treball. A l'allagosta em vaig citar a Adriana Bulatov... búlgara, 32 anys. Delíssima. Oh, sí. Em va deixar molt clares les seves condicions... Se mira, se grava, però no se toca. L'orgasme i la seva banda sonora no en va decebre. Escoltem quina meravella. Mm -hmm. Com gaudia l'Adriana. No el deixarem tot perquè és que si no... I com un dia sense pa també. Em va agradar tant que vaig voler repetir. Jo sóc un Vivales. Oh, que burro soy, senyorita Volatov. No se me gravado. ¿Podria volver a repetir-lo? — Va dir que sí. I va tornar a estar brillant. Escoltem l'orgasme dos d'Adriana Volatov. Més intens, més sentit. Ah! a Sant Carles de la Ràpita vaig conèixer Andreu Chicote l'Andreu portava més de mig any sense sexe, per fi ha arribat el dia d'acabar amb la sequia molta tensió! aquesta és la banda sonora que acompanya un orgasme on es fusiona el desig i la necessitat d'alliberar allò que porta tant temps retingut dins dale la libertat Andreu és un senyor orgasme eh? es nota que feia mitjà any sí. es nota els <ríe> endarrerits i tot a Canet de Mar vaig conèixer el matrimoni Ocanya les pel·lícules de Hollywood ens han fet creure que quan fas l'amor és fàcil arribar al clímax tots dos a l'hora la realitat però és ben diferent mm. això passa molt poquet reconeguem-ho tots no sé sí, sí. eh? si hi no, vergonya no. el matrimoni Ocanya però sembla tret d'una pel·lícula de Hollywood estan molt ben compenetrats aquí tenim un dels seus orgasmes fruit d'una nit de molta passió <ríe> els dos a l'hora com em vejo el matrimoni o cani a falset em vaig citar amb Charo Armengol una dona difícil, freda d'orgasmes molt ben seleccionats em va intentar enredar fingint un orgasme però no me la bàcula jo sóc el caçador d'orgasmes nena qui pretens enganyar? Aquesta és la banda sonora d'un orgasme fingit. Ull! A partir d'ara, ja no us podran entavenar. Fingit, eh? Fingit. Aquest és un orgasme fingit, clarament fingit. I a continuació, gaudiu amb el Carlos, en Lluís i l'Iñaki de Badalona en el moment culminant del seu homenatge trobada cada dimarts. Una síndrome, síndrome Carrington de sauna homosexual. Sí, sí, i molt aguda. Jugar, eh? però atenció, no totes les bandes sonores són òperes sublims algunes vegades podem trobar-nos coses que mai hauríem triat per un dels nostres orgasmes és el cas d'en Joan Josep Vidal de Tàrrega, després de rondar la Maria Isabel durant 3 anys finalment ha aconseguit una cita arriba el gran dia, tots dos sols dins d'un Nissan Patrol l'ambient està calent i la Maria Isabel especialment maca arriba el moment d'executar el que ja ha estat sumient en els darrers 3 anys. Aleshores els nervis li juguen una mala passada. En Joan Josep li toca un pit a la Maria Isabel, només un pit i tot es precipita abans d'hora. Està oh. <t 'sí> no <'sí> oh, la <t> conega. <'sí> és el petit Rui Señor. Joselito, imagina't que et passa això. Sí? Finalment, un consell d'amic. Mai pensis en una altra persona mentre estiguis fent l'amor amb la teva parella. Uh -huh. Et podria arribar a passar com el Vicente Mundet de Camprodon, que tot fent l'amor amb la seva dona Sara de Juan, en un hotel de Benidorm, va patir un revés que va acabar amb el seu matrimoni. I tot per culpa d'un inoportú orgasme amb banda sonora. Amb Vicente estava amb la Sara, però en el moment de l'orgasme va pensar en una companya de feina. I a l'habitació 202, va retornar un clàssic Maria, Maria i es deia Sara exacte Maria Maria quants maries Maria, Maria, Maria. i es cura la síndrome de Carrington o no? sí, sí, sí. a base de suppositoris, un parell de mesos i tot fora tot né. fora, s'ha acabat banda sonora en el moment de l'orgasme no que sí Fi curat. sí, dos mesos de supositoris. Sí, Ara em tenc la cara que.